الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجت والتغاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ذي يهود وبدامل كسذاشه واجد وغذاوشوا وغذا غزا بسي دا یهودو مشاران کبیر نی اشرف خوئیه نی احتاب دا یو نوې جماعت یو لویه د لارګا مکی ته رااله چې مکی ته رااله د مکی خلکو ابو سفیان مشر دغه وخت کې ابو سفیان ته و چې دا مسلمانان او پیغمبر زمونږ د دشمن د ساسن دښمن دي راځه چې وته شو او په یو ځای د دې مخابلو باندې وکه خیر د مکی خالق او توي الا خدير بده د مکی خالق او ډېر سیاسي خالق د مکی خالق او توي چتا سوم اهلي کتابي او پیغمبر او تخيدام دي صاحب الكتاب دا مالکی کتاب ور کړې دې اسنه دا است سره دوه اسنه داس تاسو موږ سره دوکمه ولمدو کړه سره نکوي نه د سره بازارګه خو په دې شرط یو بوتان و ته خیچه دی دوه بوتان ته سجده وکي نو سیاسي مسالره عللا خلونه کاره خلکو مدین پادیش دا بخترا له او دغه دو بوتانو ته دروکه سجدو پرستو رات الماندی پغی پوی دی تو رات کوم دا مساله کې دا الله نه بغیر بلکه تسجد د امانه دا, دا دی ورته د مکه خلقوی چې یاران مونږه خیو او کدا مسلمانان خلی دی, دی ورته وی تاسو را تخپل مذہبم بیان او دا وي مراته بیان کئ وې زمون مژد دادې چې د طنار او دني کپلار کلک ولاړیو درن دادې چې د بیت الله خدمت کوو درن دادې چې په حاجانو باندې ګورډایغان خورو دوخان او داوت اعلی او ګل دادې چې د زمزم خدمت کوو د زمزم د حرم قدر کوو دا زمون مژد دی او پیغمبر خېدوی د هره مپرخيې د پلا نيكې لار امپرخيې دا خدمت امپرخيې دا جانو خدمت امپرخيې ټولې د تخېبې د مدینه کې پراته دي دا بدبخت دا يهودو دره پاسې دل وته وي تاسو د دې مؤمنانو نه خي دا غټه بدبختی ده ښتوه د مؤمن نه لود زمونږ باز نه پو یوې دا کافر د مسلمانانو نه بس جتا شادوی او تاسو به وې زمات تجربه دا الله بدا سره د ایمان نه محرومي محب ممکن اخر بدسي او عمل کی چې پاغ عمل بدې د دین نوزي استغفر الله څنګه کې چې د دې مومنان او نه خدغه کافيران خړي او کته چنه دا په دمو دین بیا په ایمان والا مسلمانان سره خدا او دا نه وی چې دې مسلمان نه کافر خری. نواللہ دا آیاتو نو نازل کرو علم ترا دا استفان دا تاجب دا دی علم ترا آیاتان دی کتل ایلاللزین آغے خلکو تا او تو نسیباً چاویتا ورکریشوی دا یو معمولی حصہ منالکتاب دا اللہ د کتاب دا تورا او تو چاویتا ورکریشوی داگویتا نسیباً معمولی غندی حصہ من نه لکتابه د الله د کتابه صرف آغا الفاظ او د الفاظو ترجمه بس او نور ما به کم په د الله په کتاب کې الفاظم دي د ظاهري کارجامنده او ور دي کې چې کم د کم علم دی او خوان دي اغه د شعرې اغه الله تعالی د دیندارو خلکو په څو کې اچي د ارتشو کې اغني یو منو نه اغوی ایمان رغوی واجباته او پتو اغوت باندې جبت خپل معنا دا ما دا خیر وه کم شش په ری کې خیرنی دی ا دې ته جبت وی بیفیدیس بی خیریس او دا تو اغوت معنا کوي غټ سرکش غټ باغی د ټمو راډ جبد او دا تو اغوت نه د جيو تا بدوي جبتني او بلتر اسو تو اغوت بها سانا مانا يو مينو نا کوئی ایمان روری بل جپتے پجبت و تو اغوتی او پتواغوتو الکچ سجدہ نشات او کلہ خوبس ایمان و یگم خبر و یقولون دی ویا للذین پا د دا هاو خلقو کی چه کافران دی نمکیم و کرمی دا خلقو پا بارا چه سوئی ها اولائی دا خلال چیری دا مشرکان خیی احدا دا لیر خلی مناللذین آمنو دا غی خلقو نشاو ایمان روڑے علکا سنگ خلی سبیلا پلارکی دا دی مسلمانان اللار او دن د دې مشرکان الله راو دین د مسلمانانو د لارې د دین بهتر دی او بيسو هي هؤلاء الداخلت يا مشرکان تکوتني سي احداد اډور خدي من الذين امنوا دا خلقنا شغ ایمان وروړي دي د مسلمانانو دا داخلي سبيلا پلار کې استغفر الله دا غورې دا الله یو لانتې چې الله په بنیادم بندی وکې او دا لانت نهخ دا ده چې ستا د خولی نه دوي چې دې مسلمانه نهخورداله وخرې کافر همورې خفه کېږي الله د تکارهته را سری چې په د الله لانتونه راورېږيله ای لنه دا غ دی لانه هممون الله والله لانت کې په دوی باندې لانت خپې جنې کنا دا الله درحمت نه لريوالې والی ال <سؤال> عن الله <سؤال> او هرغه څوک چې الله <سؤال> په لعنت کې فلن تشغل له تهون ممدد ور پار نه سيرا مددگار الکه يهودو د رسول الله ول مخالفت کوي کله ناکله هرک د دیندار دل مخالفت کوي د دې بارکې چې زمو حکومت صدقون رسیدي که کناسه نقصان و نرسې مستاسه حکومتونه نشته لکه نرشه با دی عربو کي زني ملکونه دي البته د الدين بيانولو د عدل جوړول د منيري دا سنشه کول چې ځان ته د لرا جمع کي او توه ک بیان کي زکه غيریږي په دې باندې چې زموږ حکومت ته داونه رسې دی د يهودو قصص سره سي چې تاسو د پیغمبر مخالفت کړئ امل له نصيب ايشتد د بيده پر سرويسا مينل ملک د حکومت ولتاس سره سرويمت دي د حکومت شتا او كن شتا او تاسو غره لائق د حکومت نه ما حکومت هغه کوي چا لیکه سخاوتي خان شمسري حکومت نارضي که شمسري نه قوم خپاينه اې ځان په دا غواخ کې کشریدې حکومتې نفعسان فدا واقع لا یوتو الناس ديب ورنک خلق لا نقیر ما مولشه نقیر ما مولشه ورونکاسو ویلو یو فتید یو نقیر او یو کتور دی دا دې درو معنا کایتا سولګ نور خو ویلو د کجری د دکې په چوت کې چکم مری تاری ادا پون تاسو وی له سوا تا وای فقیر دک جوړ د شاو د بنقلو چې دا څه تاسو کوو دا او دا کم دا دک نشه دا سپن نری جالتل دې تقتیمیر وې قتمیر نه پروا ته کیږي قران مجید کې استغفر الله یوه زلیو لوی عالم دی لوی د علماء او استادو الله تعالی زمم ګو استادو د اصلاح لپاره دارا غو منبر توحد ش منبر توحد اعلان کای چې ستا پوسونه کوي اوه زمانه مطلب دې کلی ګډیر چستا په پوشنه کاوهه معنا وکي یو کاسه وا پسه پسه ورتوی پتی دا کئتی میرو نقیر ستاوی اوس الله دغه سوج دته پر غځای کې بدله ورکم څه د باندې سره باندې شو هر څه پر باندې شو مانه را يرښو کو شو چرا کو شو وات چې وای خپل خدي ته وایو نقیر دې ته ته وایي شاګردان توویر لا لا سبق درکو تاسو چې ګوري لوی مکاوي تکبر مکاوي خاص کر پعلم کاجزي ورنه کا علم کې تکبر کوي دې کوي تاسو په منځامي زموږان تاسو <متنسان> چې اوان چوي دي کې نري طارده يا دوي يې ته سوالي فتيد د بل پلوشي اسد تاکه او دا دي اږي چې دا نري جالتوي دې خدره والو معنا ددې دي رسول الله صلی الله عليه وسلم سره حسد کو یو ترته شمانو او ګل درته حسد کوون کیو اکرام بر علی صلوات و سلام الله بی اندازي عزت ورکړو بی اندازي او تاسو خو بوخاری کې ویل کنا صحابه و کن د رسول الله صلی الله علیه و سلم کرام کوو چې دا څه وکړه لاله ګراتو کله ارشدی balas نیوړو چې دا واه balas کې راشه شرابو مخبه پرانو کوو مونږ دا یو ګل لاله نو نه راښ کو نه کرکا کوو دی بارا ساده د غنو نمیاو بیا اندازې کران بیا اندازې عزت مولا الله تعالی د رسول الله غره پیغمبرونو غره حکومت او شرعو ولې د پیغمبرسن په زمانه کې حاکم سوکو خو بخبلت دې نجواته هم حکومت هم پدې حسد کوشش وای چې د پیغمبر دې نو پیغمبر هو یو ملنګ شریف نو حکومت یو نه بل سو من ګوئي کنا لیکه مولا, مولا حکومت سره کار دی ملکه چې د مولا حکومت سره کار دی نو د بل ماما چې څنګه خبر نه دی کار دی زه خدا وي چې چې مولا بي حکومت نه لا کار نه کیږي مولا کار سره د قران نظام جوړی او د قران نظام جوړی کول چې حکومت د سرني څنګه درلودي بدي بل قرط الله پیغمبر ته بی بیانی ور کړی وي هغه دی بيانو ک چې کوم تقوا او کوم کرام او کوم ساتو يهود دا حسادو چې دا ولې د دون عزت کیږي او دا ولې دا ارصدی نو دا غیره کوي هم يحسدون الناس ايادي حسد کوي د خلکو سره مراد د خلکو نسدي رسول الله دا زموږ ګي علاما آاتغم الله پههه شي چله ورکو دویته منخلي د خپل فاضل نه حکومت د دوی سره ایز د دوی سره بی بیاېښستهکه دا سنو ې خبره خوونهه فقط آاط نهعادله ابراهي مل کتابه یقین منږ ورکې اولات د ابراه ملیصلان ته تا والحکمات احکام وااتیناهم من ورکرودیتا ملکن عزیما حکومت لوی الکد نګوات سره حکومت خلاف نه ده بلکه خو خد خو چې نګوات او حکومت هني د حضرت ابراهیم علی السلام په اولاد کې داوود علی السلام حضرت سلیمان علی السلام پیغمبران هم اوسنګه حکومتو فمنهم باشه د خالقنا من ها غسوكو فمنهم نباس دده يهودون من ها غسوكو آم نبیهی چاوی ایمان رو رپده پیغمبر لکا عبدالعبن سلام و دا غم الگری ومنهم باس ددوی من ها غسوكو سدده چاوی زانون من اکرا عنو دا پیغمبر نا ایمان پیرانو رو ندده خلکو لپاربس یو جهنم پرده و کفا بی جهنم او <سؤال> پورا دیچانم ددوی دپار سائی راس و زون کی این اللذین کفرو یکتخوی فی اخروی این اللذین کفرو یقینان ها خلک چاوی کفر کردی بی آیاتنا پایاتون زمنگا تاو تدال آیاتون <العزت> و دیو الزمر <سؤال> سوف <سؤال> زردي زرد چمان بدننکو دوی صوفانو سلیم زردیش من بدن نکدی نارن ور د دوزختم ور د دوزخت خو ور د دوزخت حالت د دنیا د ور د حالت ما ګلی ها په دنیا کې خداباندی ورون خلی مسرمن دی اوس غي چې اوس غي ورمل دی بس ختم شي لیکن جہانم دا سينه ده جہانم ور بسرمان باندې او ترخی یو بسره یو بسره دی کاله با تی جوړ شي دو می پس بیاځئ بیا او بیا به تاځئ کل لما نهته هر کله چې اوځي جولوم سرمنې داغوي کل لما نهته هر کله او سوزی سرمنې داغوي نو بعددلنا هم من په بدل کی ورکو باغوي ته جلودن سرمنې غیر بغیر داغې نه دې څه زیدلې sermon په ځای بیا تاسو sermon ورکم وله چې دا عذاب څکول <سؤال> وخت ختم نشي ليزو کول دې د چې دوی اوس کې عذاب ان الله یقننا الله كان عزيزا غالب دي په خپل حکومت کې دا کافر غټاوت چې الله رانیسي رانینيش اول دکا موقع ورکڑا د دگا دی حکیما خاون دا حکمت دی پخبلو کارونو کے لکا خوشخبری دا قرآن مزامین اکثر ډبل چلیگی یو ترق د کافر حال بیان شو راشی اصفل حالات بوری والذین آمنو حاقا خلقشا اگوی ایمان رو ری دی واملو او حاتی اکری دی اگوی نیک کارون دا ایمان پرانا کے آمال سالحیم کری سانو دخلوهم زرده چه منگ با دنه نکودوی بس دا غم مرک تا دی انتظار کری او چه مرشو گانه د مرک سرد یا جنت دی سنو دخلو غم زرده چه منگ با دنه نکودوی جنتین جنتونو تا تجری روان بای من تحت حل انهارو لاندی دا غین نهرون دا دی باغونو دا دی محلونو لاندی و دا نهرون روانی خالی دی نفیها همیشه بای پدی جنات کی د پاروی ابدا همیشه لهم شرده دی د پارا فی ح جنت کی ازواجن خزی بیبیان مطہرۃ پاکی تاسو غبل رسول جنۃ علل انشاء حری ورکی حری نسره رسول کو نلوharo فی حترف بخاری کی ویو چې جنتی و ته وګری د دې د حسن او د خایسته حق اړوند شي چې دا لاس یې دیده خوشبوئی دا نه خوشبوئی چې کومه موري هوا دنیا ته ټول دنیا به متاثر شي کومه موري دې هورې شي سره کار کړي دنیا ته ټول دنیا به روحان شي خدا دا هره مسله له خدا هره دا د دنیا خېسې نه دي د مسلمانانه ور دېته په چې حسن ورګړي دا به پا د هرو ربړي د هرو نه به دای زیات وي لو ان في هذه بدر بيضه قرطه دي جنات کې ازواج بي بی بيان خزمه وطهره طه كه و ندخلهم او منبدن كدي ذلن سوری کامل نه اداسی ناچه ایلا براک سوری بیا مسره دا رک دا جانتونا چه دی مومنانو تا ورکئی مؤلو دا ورکئی چه دوی واری خپل زیمواری پورا کی خا او پا زیموارو کې یو زیمواری دادا چه حق دارو تا خپل حق وارو رسوی فورن دا یاد ووې سره کتابونه کې مسالره ځان سره وګورې چې ما چا حق شته کنيسته او چې دا حق پماده الله ما څه امر کوي چې سوکه نو هغه دا دي چې جنت او غوړې د یو مسلې دا, دا چې ځان سره سوجو کې پماده چا حق شته کنا هغه حق راواله ما هان ته موږ وره فورن وړه کې شډه را کاوت خدائم نه د جنات رغاوت نه لري دا خدائم شي کله چې شبیوه واه واقع چې شبیوه خوري واقعي پر خاص نه ده دره وطم کار د هجرت چې کله مکان مکرامه فتح شوان تسویل رسول الله علیه وسلم دا خانه کابد د دروازې چې کمی كون جانوي دا د یو سلی سره دغه نامه وا عثمان ابن تلحه هغه وخت چراش چراری رسول الله وتعالیٰ بیانره چابيانې ورکړي دروازه د خانه کا به کولاو شو نور تاسو حدیثو کې ویلي دي رسول الله مناوت ودریک اسانم وسره نوتلو دا څوکیدار راده دامن نوت چ نن 나와 ته دې څو کی دا دروازه باندې کړه دا نن نه نه یا بیا مونږ څه کې کړې دي چې مونږه او کاور وته دا وخت کې دا دا رسول الله ترحمونو دا تراځه مونږ له لیلی سرداران دا وی دا تمه وجدا چې عجیب مونږ لراکی دا من مونږ لراکی الله دا یا تون نازل لا پیغمبر توئی چې الله تاسو ته امر کوي چې دا حقدارو حق هغه ته ورکه نو دا شبیده عثمان سره لا پیغمبر ته ورته عثمان ته ولا وکا وکا پیغمبر اسلام د روابط سره आवाज او عثمان شرکري و هدايه و شبی واله چا بي و رشت روان شو وې څنګه وی دې دن زر رااپ شو جړون کې شو و بلکل دا الله پ غمره خبره صیح شوه او داسې دا و اشهو الله الله الله و ان محمدن بددو رسو په اصلهمهه غیر وړ اسلامې را وړ چاې تپووس د عثمان نه عثمانې ت الحان دا مشور عثمان نه دی یا لکه داس کې سره چې پته و چې څنګه ود د که ودا کې سدا سويکه د هجرت نامخکی یو ځل مونږه د پیر قرص او د جمرات پروز باندې د ګول قرص او د زیارات پروز باندې د خانقاه دروازه کوله دا د ورننه وتل زه د دروازه کې ولالم رسول الله رضي چراغه نه ما وته ډیره سخت سخت خبره وکړه چې داسکه چې چرازي او ځکه وي خير پیغام السلام لالو بیا وروه ما بیا بیا دګیو کرا یما ته وی عثمانه هغه وخت بسکه چې الله مالا شبی بلاس کې راګي او زما خو خی چې چاره ور دا وي ما ته وی, وی, وی چې حضرت نو دغه وخت په قوره زوینه یې نو چې کابه تاسو نړیږي وې نو زریده غنی عزتمن نو دا بیا د شابې بی الله پیغمبر تورکړه لا بیا په امر طوي شد د عثمان تورکړه هغه واده د اړتیا شو خیر مسله دا وه جو تا جوشن نزل ته مګور عام الفاظه ته ګوره کې جنات غواره اوس نو واده وکې چې حقدار تحق او او زر ور دا دا حق ورسون او کله چې دا باندې حقي او څه د استینې شي پوره کولی زرو ورشا ورتوا یې رور داده باندې حق لري دا لس روپیا پکېوالا داسل پکېوالا دارا سره وی او چې نورې یادې به درکم زما کړه زما کړه که څه نه وو ان الله يقينن الله يا امركم امر كيتاسوت غور د الله امر ده ها الله امر كيتاسوت د يو سو خبرو يو داد چې انت ادل اماناته چې تاسو ورکه امانتون إلى أهلها أهل لاغيط د چاه حکومت تاسو سره دی هغه حقدار او تخوله حکومت ورکه د جنت په پاره رکاوټ ته خان انت عبد الامانات شتا سو ورکه الى اهلها خپل اهل داغیتا دا یو حکم دنه تاسو کله امر د سکے وي و اذا حقنتم کله شتا سو این الناس په منځ د خلقو کې غالي کا پد نور قانونونه باندې فیصله کوي ان تحكموا تاس حقو فیصله کوي بل عدل او انصاف نو فیصله د انصاف بدلی چې د قران او د حدیثو پراناکشي د دې دوه خبرو وینا یو دا د حقدار ته حکومت ورکوي او ګل لا چې فیصله کوي د شریعت مطابق کوي ان شاء الله د مرک سره الله و تاسو جنت ته داخلي ان الله خدا خبره کوي مونږه نفس بل هغوره خبره کوي زه را ته بل سووي الکد الله خبرو کې فائدہ را کړا د ځان د خبرو کې فائدہ را ان الله یقینا الله نعمت ما بیر خد یو یا یسکم به انشاء الله نسیت کوی تاسو ته پاهای نعمت دیر خدی اوشی یا ایسو کن بیهی چا اللہ نسیت کوي تاسو تپا دے ان الله یقینن اللہ کان سمیعنا غوری دن د دیستاسو تا خبرو خبرو خداوشا چا حق دارو حق وار کے استاسو بسوائی کبھے او اموری کبھے نا اموری او بصیرہ لی دن کے دے یا ایوہ اللذین آمنو این اتیعوا الله او الحق دادی د الله چې داغه تابعداری کوي دین نمبر وتیعوا الرسول او تابعایو که د الله د رسول او د د رسول اطاعت او کتابداری او در وقول الامر او د خاوندانو د اختیار د خاوندانو د اختیار منكم دی من کوم چې غستا وسه دي مسلمانان پ تاسو کې کوم اختیارمن خوله کې دا غی اختیارمن خلکو اطاعت او تعبیداریو کې مثلا قومي مشرد قومي هغه دا قوم د مشره اختیار دی دی قوم مشارکره دی ن تاسو دا دی خپل مشره اتباع کوي ساسو ده کلی مشر ده ساسو ده قوم مشر ده او چا غي اوس او بل سوي قوم بسر والي او بر والي بي اتفاقي خاوندان د اختیار د دین په مسلو کې ی اختیار ولا سوق دي اولما هغه بعده کوي قال لا لا د سوي قال رسول الله ده الله پیغمبر د سوي شد اولما لقد د دین مسری بیاني دا وی تا ته دا موای چې او ته خدای ته او حکومت ته حکومت دا حکیمان دي مسلمان دی او دې تاسو ته مرکای شه د څه کوي الکه د غي خلاف م حکومت چې کوم خبرو کې الکه مشوراو شي چې مشوراو شي تاسو د غي خلاف ورزي هغه م کوي وستاسو <سؤال> جره پاسي او له حکومت خلاف د جریسن او باسي هاي او هاي او هاي او هاي د حکومت او د وطن باري مرکو متبرنامش بیا مرسګد ورشي بیا خاص ترنن معيشت باني یا سر راشي وروپري باني یا سر راشي مداريد خاوندانو د اختیار اتعتبې حکومت کارشنګ حکومتې چې د مسلمانانو وي او چې کمه پورې داتا ده ناراو او نیو له دا, دا ناراو نا نارا نو خبره ممه نه کدا راوې د توې بیا منه د کنا راوې د توې بیا ممه منه دا ناراو خبره کومه ممه نه پانو رکه منه هی حکومت در یا سي دپ لگو چې ګورې چې نیبا نو رې خان تاسو دا مو وایې چې وایي غريبي د مزريده الک وروګ ولخوا مو رې وی که د وطن سیدی ته خو باندې ډېر په یوګا ته دا د وطن سره محبت د دوکاندار بیا پاګه صلیبانه سودانه خرسی شاګره حکومت خلاف کومه بارې زده کړي چې نه خرسی بل څه نه خرسی دا, دا نشه موګه او لارې اوړه او هغه بوا د دې باخره نتیجې سوزي نو وی تاسو تعهداريو کې ما و اول الامر د خاوندانو د اختیار مین کم چا سنئی ها کل حکومت دا تا یو تاسو بل یا د کلی مشرر تا یو سوئی دا وطانو تا بل سوئی نکو پکتا مل آسکر راشر قرآن تا لازکی قرآن نجید تا چا قرآن سوئی فیصلہ کئی فا انتنا تاسو اختلافو کو قوم یو حکومت بل سوئی قوم بل سوئی حکومت دا قوم مشر بل سوئی فی شئ ان پا یوشی کے فردوان و تاسو واپس کې کیدا شئ الاللہ اللہ مراد دا اللہ نصر دا اللہ کتاب والرسول یو دا اللہ رسول کا مراد دا رسول نصر دا پیغمبر احادیث ان کنتم تؤمنون باللہ کچرتا سیمان روڑے پا اللہ والیوم الاخر و پرس دا ذالک داوا وا پس کول د فیصله ال نور دا خیرون د لیرا به تر ادا سنه د جرسون استلون او د نور او او او دا ډیر خلک لري تعویل پان شام کړي د اخیری ان جام دی سیوی بی اغلر فیدمنی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمدين وااليه واصحابه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خير من الاولى دوك يا الله خدايا خپل فصل کرم پم باندې وکي ربا تمامه مشكله د زموږه او اخرت زموږه حال کې ربا خپل رحم پم باندې وکي خپل رحم پم باندې وکي خدايا خپل توفيق زموږ سره حال کې دخبل عظیم کتاب صحیب ہو یا زمان نصیب ہو کر د خپل خوب پیغمبر علیہ السلام پا حدیث و باننیم ربا صحیب ہو کې. ربا منگل دیر عجز یو منگل دیر کمزو خدایا راکم کتابم چې د خپل پیغمبر شروع کړی د حدیث په ډوره تصحيح پورې راکی خدایا د قران او د حدیث اتحاد زمون نصیب وکړسي اراده دې خیر او برکات په دنیا کې مون ترake په خبر کې مون ترake زمون قران او د زمون په شولم د خیر برکات ورکي اراده دې عظیم خیر او برکات نا پرز د قیامت زمون ګم محرمه وي اراده د دنیا ژوند د قران مجید په صحبته د رسول د حدیث په صحبته په من باندې په ملوګرو ته دعا غوانه کې چې الاده بي سر لري او کې الله دې له دې راتلو کې نسته دنیا کې ملاجروت اخرت کې ملاجرور کې سر زمونه الله په خپل بشو باندې خوشاله کې الله وک حلال کاروبار ور کې په حلال کاروبار کې الله په زمون سکون اطمینان الله نصیب وګرزي هر قسم پریشانو حادثونو بي اتفاقونه لازمه حفاظت وي دا هی بیمارانو بیماريانو لپاره منو که چې څونه مسلمانان يالله وتعسيحات وركي خاص کر ملګرو ته دعا غنوکه دا ملګرو ګورونو کې بیماري نه وي ته دعا غنوکه څوک چا خطر له ګډه نه ریسه قیديان دي دا په اړه کوم څه په نه الله پاک دې د خپل خیر نغره وباسي الله دې اوتسباب جوړي د خپل ادا ته ته د خپل وطن تم ووکي د بازار د ووکي چې الله دې بازار د خیر برکت ورګي کمی پریشانې دې الله پاک هغه خدای او صل الله